درست دی پرو پروتین په 34 سین علاوه ها مسره پختو و هم د دې مسلې وضاحت باول کې شری مونذ ذکر کوي زور اثر او احادیثي یو د یاد می سمره دا حري فمکه ویل شهره دا سعاد می وقاصه واخاله كون تاركه د فيديو د ياني واخره في لو خياني ليك زيادت نه و ديم الله ابو قتاده دا دارا وي تفكير ادخو فردکاتین اولینی من صلات زور <متوسطور> و فائت الحتر کتاب و سورتینی او یطویل فر اولاو و قصر و ثانی ویاسمان ال آیت احیاناً دیم حدیث نقل کا حباب راویت زور و العصر جیسی راب بی عصر کم دغا حدیث حبابی بین اقل کا كا. کان نبی اسلام بکلتی زوری او ایتیرال ملیخیزی کتایی بلتب بلتے که بیده وقتا دغا كا. روی زکر کان نبی اسلام یکتا سرکاتیر من زوری و لاصلی بی فاتحه تا کتاب سورتن سورتن و ایسمان آیات اون فسپه د حدیث فيه چم خبره تکومه یو حدیث لري دا په کثار یوه د احادیث دي د خباب رضی الله تعالی عنہ اوله مسره د قرات په سوره تسیری کې تحقیق مکه شوې ده قرات په سوره تسیری کې شته یادت به شي تاسو فاتحی لسل په خفیہ مانځ کې په اول کې زموږ صورت او په شیل کې زموږ صورت عامه مسله ده ده مسله درکایته اوله او درکایته سهي فرق درکایته اوله او درکایته سهي په دی سباب مو دکړه فرکاتې نکه فرض او زکات دی نوکات بابو یو کویل فینوレー نه و یحصي فینوخيانې 103 103 بابو یو ما کمی نه وکړی ما پر دې ته وی من صلاۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم کاه ابتدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوم نه وکړم د مسالر ته توجه کئ نورای ما پر ټول منځني کې راشي رکاتی ورا چې تور پسای نی باندې احناج دي درکایي ولادتون یو باغاس کور دي پسته تغیر تحریمنه چره دي بده متشددي او دینه علا وعده غیره تفاووت چره دي درکایي ولادت درکایي بغیر دارنا او ور را قدم وکاتیو شنې کېلې درې کوتور راغله ده په تدبيري ائتلاف راغله ده او کوتور راغله ده په خيراتي موسونه روسي تدبيري ائتلاف نور کې وافس نکړي امام محمد دې رحم الله راغله جمهور سموافه د ټول وکړي ال متسار مانځکیا ائتلاف به شرکایتی ولاتون دی کی د دې وژنې چې وقدا راپښتې راتبين كي خلق قام عليه الكرش و افريت وصو <سؤال> داعي لا بدي احكي كذا فلي ما استعملني سنتاب بالمقول مقدح اخفاء على جهر لري احتمال ذلك جهره ألغتا إخفاء مقد جهل قديم جديد احتمال مشتق ذا قانون بخصوص بقاء الشيء ومسار الجهل في یار تر تر غتونه د امین بالجهر وبالترتام تر غتونه امین سرر یو تایلاو کی ریشی چا یحوتا ایو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روزینه کې قاعده ای سبحان من الصف الاولی یتجب الح مشید دا خو جهده په مقدې اخفاء کې فارض تعین پڑھی راځي په دې شیوله یار په مقدې اخفاء کې سی پکه قانون دی وی وسারণ خدانه د شيما ديګر کې هغه اثر کوي سړې ي هر دي پیغمبر مو مقصد اخفا ک جاهر کړو څنګه دي سي دا آیات نه جیتوی اکثر ډیره ترجیح کوي چې عام قانون چې یهری پاکی قاوشي په مقدار د آیات تامه بلکې زائد یا اخبار یا یهری شي په مقدار د آیات تامه هغه چې نشیانه نوشي یا اوښه نوشي نشیان یو رسول <سؤال> الله ص ان چې کړه دا هم معلومه شولای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل ندېري مسلې شوی دی ګیدې درخه ګونه دا خو فعل د رسول الله السلام لیکن هغه مسله ته ساجد دا پیغمبر فعل عليه کې زموږ فرح جده فوق دي کې تسامح نه دا وکړ خو يا من يراقد الدكتور للتقرير الدراسي على انحاء اطلال الرسول صلى الله عليه وسلم في المغرب وقد يتحدث عن راس من اجلنا عن ابنك عن باب القراءه في المغرب عن <سؤال> حديث ال عن محمد بن مكي عن ابي قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مراش المغرب باب القراءه في المغرب <سؤال> موسان فعلیر احمد قدیدی که یودی میع باس نقل کردید. یودی زیادی میسی حبیت چماروان لیتا دیگر کندید. تداخلی امیدان ولي گیشی، اوکدی ولي گیش. رسول اللہ خم صلی اللہ عنی بیتولید ویلی امیدان ویلیدی. یودی جو گیر امید محلم رویت رسول اللہ احمد راگی رسول اللہ عنی بیتولیدی چکتوری، مورسلات اوطور، او خبر اول تر تفصال ذکر کړم باز یو چن خبري قابلیت توجہ دي اول خطوطه اعلان لاقدر غیشار لاقدره او قاعده دې چتاو سودو صورتونو مراتي بیا یاد کړئ اول فاتحه ده به ثبات ولي سورتی یونس پڑھی توبان فاتح صاحب دي بې می اندي سوره شورا پوری بې د شورا نه فجرات پوری مساني مساني می ان مسای مساني دا یاد بېدا فجرات مفصلات شروع کی تر اخر خلک د څه وې تقدیم تاخير هم وي بورو یو پره تیواله ما قصدل یو بنینا پره او ساتي او پوری اقتصار یو قصدل کی ریسک ایشرے کدا ټول یو د حی یو مصری پریواندی کورو سبب و د کړه د رځ باب جن بین صورتین کی رکاتن والخرات بیل خواتم 120 نمبر باب ټول دی د دې ته شكمن شته ما فضل پرویت کې موسلات راغې د جوید دې مې کوم پرویت تور راغې یې ما مشات کې کومه اوغه د صورتونه یې دي شي دې دې ثابت مروان تنګ دي ټولته یې ان دوه نه ده مہمیشای په څه بالکل اوغه صورتونه یې دي شي اورات نه زغیر عالی زواهد واحد ټول لا ټول چې دا اوغه صورتونه یې کې نه شي ولې احناد هغه ته دین ته ترجیه ور کوي پکم رضی الله تعالی عنہ د غلو سبو موسی شریط عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته تتی دا خذره چې مغرب کې دا وبکه سړي خپلامنهم نه فصاله او فصل امام ترمذي او ترمذي ميو علي هاغه اعمال عند علم ابن مبارك کاټما دي صح هغه نه دي ښايي هر شي مرسلات راغلي دي تور راغلي دي اتول اتله يان راغلي دي ٹھیک ده ناقصه دیوارکی شک نشری یواشتری خدانم علمی یی چې سورته مرسلات توری مقمل ولرلی امام اتحاوی رویتنی جمع کردی جبیر ابن موچم رویتن اقل کردی سوری توری بیوخ انہذا برد کل واقع یور رویت کی رجی یک رویت تور و کتابی مستور فیرق منشور یور رویت کی را هم رجی ابن ماجا ام خجخون من غیر شیم ام هم الخاجقون تذین پرې سلطان مګین کیږي جو غیرې نه مې کاری کا د خلې یتي هې مایه چې زمي واوله ده دا شی لته عراق اشتیااب نه مېږي چې مختصرات مکمل مکملې لري اطول <توالخ> خور رسول اللہ اسلام تنبیح ورکر جمعاز تاہاں فتانونان تریا معاز رسول اللہ اسلام جی داگاواد پشامنین امینی داگاواد صحابہ و اما زمان دکارہ دلینگی ام الفضل پرویر کیوئی اشکال دے ام الفضل وعید این ها الاخر ما سمعتن من رسول اللہ اشلاح مقربی آفر مغربی آفر اخرین <أغرب> <أخنين> مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عمد ام <أخنين> عمد خلق ام الفضل وقور رسول الله صلی الله علیه وسلم وقور کې کړه زه نه په سہواله مو مفضل خینوه نفي پرې کوم د سماجنيي صلی الله علیه وسلم په دې ته مطلب وي د ایشكال نه چې بیت کې څنګه راځي ترمذي کې خروج نبي اسلام ذکر دی آج به رسول الله صلوات الله و او پټي وساتل او اي ماي مترني دي دي الحديثه حسن سيمي رقي يوازي القروره اقوركم مصلاه مراد مسجد تخون يا ما برينك ديش قال تدي يات في زوره ديش دي تلقهم هم يفعل ما سمعت اول ان الاخر <سؤال> ما سميت رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم اقرب وقت المغرب ده داخلنا سمداد ما تخین موږ په قسم نهي د سبهه د ما تخین موږ یو ښایې قسمه ای قسمه ای ځینې وكدا مشکلات جوړ کی شه دهریه اشکار ته ضرورت نه ای میرے خبیر لا تو دو زیدن میں ثابت پر اویچ در آدی چی اقوی بی تو لب تو لیانی تو لیانی کی آراد توی لیوی اطول تو لیانو یا بی تو لی تو ور ته مراد دي هرڅ وي ما اتوله ته يا قال اراف او ري له هرکو ځهندار غريچي طواله سبع طواله کې وګور سورته لري سورته اراف دي حالانه چې سوره اعراف ایاتونہ 2 صه 3 دی د بسینه په دې باندې په کوینه کې له ګنسوګه او کلی ماده دې د دې سره دې او حرور دې سوال نظر له حلول دي ندا څنګه تویر شوه باقره خو دینه دی روبندې زګداه ایتونه او شپق ایتي دوا صوا شپق ایتي کینه ما دعوی چی دي خو شپد ویوچنو ویوشت چھی هزار ایک سو اکیس شروع دا بچه دی پاندرہ هزار اوان سو وی او دیبارا نو سوری پی آرابتی او دیر مشکل اکریجی پیشوی پیشکال ماندی تا جوار دیچه یو اطول توال دی یو طول تو ریئے استلاح دا توال خوٹی دیچه سور دیبا قرار رہی خدا آراب پن زائر یو بل طویل دی یو عراب یو بل ابل سوک سورت مائیدہ وہی سورت آنام بھئی نو په سوره انعام سوره تیارا کې عراق کوي سوره مایدہ سوره عرب کې عراق کوي استلا د اطول طول ذل ذل استلا د طول طول دا بیا لري دا لري که ستنو پرې دی په شې سوره تی مایدہ آیاتونه یو سلو دویستی او کې د ماده د دې چې او 840 صورت د دې چې یو لږه وسو پریاټیا سوره کان آن ددا ایتنا یوسرش پاکشتری پانی کنیمات دی تین حروب دیچری دول زرا یوسلو دویشتی والا آلام علماتم ویان ابو رافي راوي ته دا هم او دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه بي ده براسي اغراوه ده ده غاية. برا اي بني عزي براوه ده ها. باوه ده. ده محوصان مانده كي يوروه ده براسي رغيره ده يلاح سامه. بلک ده ده یور وېت دی دا برړای نه جبره دی دو په ترا بھرړ وې ترای دی دا درې وې ټول وې تونه باندې وې چلو ګلو مانگ پر نمائن جا رو عجب ده جمور پرنسوند ده سورة انشترخا کی سیده تلاوت صحبیت شوالا نمائن مائلی کوئی سورة انشترخا کی سیده تلاوت نشتی پر او خارج حدیث اندام آدم شوالا نا حریب تپی دام صحبیت شه په مان ځکه یو څوک سيځي تر اوت تلاوت کوي شيځه وکاين فري مان دې کوم کولي شي صرف په ماي مالک شه دا موږ سود دي چې فري کې نه کوي جمهور کوي کو څوک یې دا باندې پېمنځو نو مونږه ته هو صلوات دا مسلوم سايت شلا چې دا اماه اته ما اطلاع پر شابه دي کې دي شي هغه چې مخته من راغلي خو په طریقې د صبحه تهجيب درته وي دا تاسو والله انا ما نسيت ذرا بنتها ذرا ما قال في المغرب وراي بعد في تحقيق الشايلا سيت النبي عليه الصلاه والسلام استفادوا الشبهات في ترويج التيار الجديد والصلاه طاتين او قراره ما بي يصير انت في النظريه علشان نصل للمستوى الله صلى الله عليه وسلم اسمعكم وما په <coughs> <coughs> قالوا غادي في حدا بلا باب الناحر بقراة صلاة الحجر قراة امسابت شعجارم صادر ما سلم دغل تطفول دمالوم حدثت اتقلد دقلد دقلد دي, دي, دي. يودا امي صلما روید رضی اللہ عنها يودا ببادات اصلامی روید يودا بحر روید موقوف في كل صلاة یقراه اور فصیح روایت چرے دیبنی آباس دے انتقلنا قرن نبی اسلام ریعت جنوہ کعجی کرکی بیدی آباس پر روایت دے قال قرن نبی اسلام فی مومی را اما سلمہ روایت چرے کتاب حج کے بری سلمہ تواب کاؤ مینوران ناس راکی بوا معذور بوا رسول الله اسلام مسکو जाहीर کاو پثار معنی کې سورې توري وسلستو امازه به بردا سميره ويتي په مواتقيد گندې خامو فصل کې شعرې او قطا شي دیو ورنيمتو هر جيده به هر ویټي چې كل صلاتين يقرا فيها اما اصمعنا رسول اللہ اسلام اصمعناكم او رسط ادایویل خیستالا فضیو ویلن تضید علان امیل قان اجزا ارد مانگم داشو ویلن شب حرد اداکیجی بزیمان دا فاتحیق اداکیجی د دا سورت سبقار دی نزام د سورت سواجب دی بیم دا ا به ريح خپل زوخ دی ته نه پاتې په یو د دې تحقیق ما دی ته میا با سره جین نغمہ تھا جیسه تا این طلق النبیو سویصاف فی طائفہ تیمہ صاحبی عامرین الا سوقہ کار یہ را دایواد بازار ته قدحیلہ بیان الشیعاتین و بیان خبر السماحہ حائلوہ خرشوہ پوامین الشیعاتینی و خبر سماعی کی بندن شکتلے فاو سلت علیه مشودہ و رالی بل کيدل پديلان بی شیعاتین ما لکم مظبت قویی اوی خیلہ بیانا خبر سماعی و و سلت علیه مشودہ قالو محال خبر سماعی الا شيء حائل لنا فشيليك الذكار ديتا لقد مکه صدا شيء حدث حفظ بنو منديوي بمشتهظم كما هذا الذي خبر سمعي فان أولئك الذين يتوجهون نحو تحاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحاميد تعالى جلوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفوه النخلاك وبتنخلاك وعميدنا إلى سوفي عكاة دعوة دفعا سوفي عكاة أطلق ويصلي بأصحابه الفجر فالما سمع القرآن إلى آخره غسپې دې کېلې نو پټو ټمټو وایې ما سره یې نه یی دی وی وی وایفا یو حسې ته ویل کې دی یو نه برابر کې ما یې د یو نه تلل وروړل فاتاو چې تایفه یو کاستا نه وای کمش کم دوی ورکاسته چې تاسو چې تاسو په نو سټی کبیره دل تا و دیو مې له راغوله ستایب نه څه پلاس ملي کېږي زیکہ تمه شاول دی مې له راغوله به با مجننات تا لصفه یې البته مې له راغوله به په زمنه یاد ترات را زي الحجکه په زمنه یاد باندې مې له فایا عقد باز مبادا یو بل معنی به چکو نه یو بل معنی به حملید فقر کو دی اقذر یو لا بتو کله چدا برګیری شیاطین ذکر فلو دکال شیاطین جمع د شیطان دا یاد شیطان د په معنا دغو دا له استاح نبعی د شاتن ری پمانا دا باتین نام باتین موسید دی بے کلکل تا دیمان شجرین صف باری دی جن ناو فیلک اقل تا معلوم دا سو کوی جن و شیعتین یو اصل دی کم چوہ سا تی آتا شیعتین وی آم چی ادام اسلام الم احكیبه دینیش باطني. باگر از غرا اصفت، جاله او و هبطه، یون، و المحیم، همچه که شو موند، و складه جامه، آمستدان بونند، و تقول، و د tactile، یم Spike ، و چې آ crowd toerkم sucking be like dark tree. جیسی ا tresنر popular دیل به انین سانت بعدیط، بسیاتاض ایه و تدابير غن ان انسان پا سبقت کری. سو کوئی بیل بیل دی. شیعتین چری داری بیس اولاد دی. او دانو چری دا جان دا بدل دی والد. دا حیدلت و حیطا سبار باران دی. دا حیدلت سنگ دی. بی اتحاما دان امون ماتاوس و قدری مخیلی یزیر عرب تقسیم ده تحاما دا نجد دے عروض دے یمن دے حیاز دی نتی دے دی انہا تو ثبوت راغے پغیب نتیگی آرت زبطار دی واللو آدم عزمات روزت دیمی مشروف آسان دے خواہ سی معمیر و روش خاطه دې مولاو ومې اشتراکه ولي په خدای پاک دې مهرمان دا و هم کتابونه پروشومې په کار کې څه نه ولي و مې دعا نه کا دې مو شو دا و دې